שני טורים רימונים לסבחה האחת, לחסות את שתי גולות הכותרות, אשר על פני העמודים. ואת המכונות עשר, ואת הכיורות עשרה על המכונות. ואת הים האחד, ואת הבקר שנים עשר תחת הים. ואת הסירות, ואת היעים, ואת המזרקות. ואת כל הכלים האלה, אשר עשה חירם למלך שלומו בית אדוני,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 אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף ואת הזהב ואת הכלים, נתן בעוצרות בית אדוני.